Och det är väldigt många nöjda norrlänningar som har hört av sig och tyckt att eh, det var en jättefin dialekt jag pratade. Så jag tänkte att jag skulle göra en norrländsk grej till, om en Lloyd. Det är samma kille han ringde själv och sa han, du har inte hört resten av historien. Nu är jag norrlänning. <här> Ser ni skillnaden? <här> <här> jag har ringa ringt och sa, hörru du har inte hört resten av historien. Vet du vad fan jag skulle upp och fiska vet du vad, Loiden vet du. Då tänkte jag att man får ha lite skaffning, så jag in till bolaget i Gällivare, startade utanför, slängde in ettan, drog upp han i åttio, slängde in tvåan. Jag. jag var inne på bolaget, det är väl en fyra mil, det tog väl 6-7 minuter. Så kom vi in på bolaget och sa, tjena, så skulle du ha lite brandvin? Ja, det sa hur mycket ska det vara? Ja, vad fan sa, hur mycket kan du undvara? Jag är ute och fiskar en vecka. Tar av oss en in vet lojden man fäller baksätet till lojden med det rymmer ju mycket som helst för fan. Vet in med 28 backar bäl då så bara jag sa. Han har lite svårt med språket här grann. In med 28 bast backar rå vet man så arköl vet. Lojden var knappt hal full vet. 17 flaskor kosken det brukar göra en liten fruktvoll på vet. Man blandar 17 flaskor kosken korva stänker med lite citron. Man har perfekt det vet. Det är lättast av fruktsmaker. Ta sen ut på vägen. Bete. Starta ljöjdjäveln. Njöngöngöngöngöng! Det låter som en Ferrari. Bete. Kör igång, Kör kanske en 7 mil bete, upp i skjällen. Då stannar biljäveln. Det var sabotage. Den går ju som en klocka normalt. Bete. Så står jag där, funderar vad han ska göra. Kom polisbilen. Bete. Tjena grabbar, Det är gamla kompisar till mig, skolkamraten. En hette Erik och en annan hette Erik också. Alltså, ska du ha hjälp, sa dem. Ja, vad fan, sa Kan ni boxera mig, sa Ja, det kan vi göra, vet du. Eller, sa han, tycker det går lite fort, vet du. Tuta, så tuta, sa de. Ja, det är inga problem, sa han. Så ligger vi där och kör lite fint på vägen, vet du. Kanske den som är 50-60, vet du. Kommer en Stockholmsgävel i en Porsche, vet du. I 220. Och snutarna, Erik och Erik, de glömde ju mig, vet du. Efter den här jävla Porschen, vet det, I 220, jag tänkte, Dem täl, det är med dra åt helvete, så har jag börjat uta, Sen hörde jag lite senare, vet jag, en kompis som bor på vägen, vet det. Han såg det här, vet det. Han Han ringde till sin granne som bodde 19 mil längre bort, det var närmsta granne, vet det. Hej, det är Birger! Du, hittar ut genom fänsterna en stund, för då kommer det en Stockholms Porsche i 220. Och efter den är det en polisbil som jagar och andra sist så ligger det en lojd och tytar för omkörning.